Розділ 64. Після видовища в імператорських садах в'язниці помітно спорожніли. Щоправда хапали, ще що й везли жертви, підозрювані в прихильності до східних забабонів, але облави їх добували все менше, ледве стільки, щоб вистачало для наступних видовищ, які вже добігали кінця. Пересичений кров'ю люд виявляв все більшу байдужість, і все більший неспокій з приводу небаченої досі поведінки приречених. Страхи забабонного вестина охопили тисячі душ. У натовпах передавали все дивовижніші чутки про мстивість християнського божества. Тюремний тиф, який поширився в місті, посилив суцільний страх. Люди бачили часті похорони і шепотілися, що потрібні нові піякули щоб умолостивити незнаного Бога. У храмах здійснювали жертвоприносення Юпітерові та Лібітині. Врешті, всупереч усім зусиллям Тегеліна та його поплічників, поширювалася все більше думка, що місто спалено за наказом імператора і що християни страждають безвинно. Але саме тому і Нерон, і Тегелін не перепиняли переслідувань. Для заспокоєння люду видавалися все нові розпорядження щодо роздачі зерна, вина та маслинової олії. Оголошували приписи, що полегшували відновлення будинків, повні пільг для домовласників, а також інші стосовно ширини вулиць і матеріалів, з яких належить будувати, щоб на майбутнє уникнути пожеж. Сам імператор бував на засіданнях сенату і разом з отцями обговорював заходи на благо народу та міста, але жодна тінь милосердя не впала на приречених. Володар світу дбав передовсім про те, аби переконати людей, що такі нещадні кари можуть спіткати лише винних. У Сенаті жоден голос не пролунав на захист християн, поза як ніхто не хотів гнівити імператора, а крім того – Люди передбачливі стверджували, що перед новою вірою підвалини римської держави не могли б стояти. Сім'ям віддавали тільки тих, хто був при смерті або мертвих, бо римські закони не мстилися мертвим. Для Вініція деяким полегшенням була думка, якщо Лігія помре, тоді він поховає її в родинному склепі і сам спочине колонії. Нема вже уже ніякого сподівання врятувати її від смерті, і одірваний наполовину від життя, занурений повністю в осягання Христа, не мріяв вже ні про яке поєднання з коханою, крім того, як у вічності. Віра його ставала просто безмежною, тож проти неї та вічність видавалася йому чимось значно більш реальним та істинним за скороминуще буття, яке мав досі. Серце переповнювало йому натхнення, що за життя перетворювався він на істоту майже безтілесну, яка, тужачи за остаточним визволенням для себе, прагнула його для іншої коханої душі. Уявляв собі, що тоді обоє візьмуться за руки і вознесуться на небеса, де Христос їх поблагословить і дозволить їм перебувати у світлі такому спокійному і величному, як сяй возірок. Благав тільки Христа, щоб позбавив лію мук у цирку і дозволив їй заснути спокійно у в'язниці, бо відчував із цілковитою певністю, що й сам помре разом з нею. Вважавши що проти такого кровопролиття не слід навіть сподіватися, аби вона була одна врятована. Чув от Петра і Павла що й вони також мусять померти, як мученики. Вигляд Хілона на хресті переконав його, що смерть, навіть мученицька, може бути насолодою. Тож бажав собі, аби настала для них обох, як жадана зміна злої, смутної та тяжкої долі наліпшу. Часом був уже в перечутті потойбічного життя. Та туга, якого охоплювала обидві їхні душі, очищувалася від колишньої скорботи і переходила поступово в якусь неземну покірність волі Божій. Війні цей плив раніше важко проти течії, боровся і мучився, а тепер віддався хвилі, вірячи, що несе вона його до вічного спокою. Він здогадувався, що Лігія, так само, як і він, готується до смерті, що всепереч мурам м'язниці – які розділяють їх, ідуть вони вже разом. І всміхався тій думці, як щастю. І дійсно, ішли так у згоді, ніби щодня довго ділилися думками. У Лігії не було також ніяких прагнень, ніяких сподівань, окрім сподівання на потойбічне життя. Смерть уявлялася їй не лише як визволення від страшних тюремних мурів з рук імператора, тигеліна, не тільки як порятунок, але й як час поєднання з Вінніцієм. Поряд із тією непохитною певністю все інше втрачало вагу. По смерті починалося для неї блаженство, навіть і земне, тож чекало її ще й так, як наречена чекає весільного часу. А той неймовірний потік віри, що відривав од життя і нісу по той бічя тисячі перших прихильників. Захопив також і Урса. І він довго не хотів погодитися на смерть Лігії. Але коли крізь тюремни мури щодня почали доходити вісті про те, що діється в амфітеатрах і в садах, коли смерть видавалася спільною долею всіх християн, а водночас і благом, яке перевершує всі земні поняття про щастя, врешті не смів благати Христа, щоб він позбавив того щастя Лігію, або відклав його на довгі роки. У своїй простодушності варвара вважав при тому, що доньця лігійського вождя більше належить і більше дістанеться небесної солоди, ніж цілому натовпу простаків, до яких і сам належав, і що у вічній славі посідатиме вона місце ближче до агнця, ніж інші. Чув одначе, що перед Богом усі люди рівні, але на дні душі його – все-таки таїлося переконання, що донька вождя та ще й вождя всіх лігців, це не яка небудь там рабиня. Сподівався також, що Христос дозволить йому служити їй і надалі, що до себе мав тільки одне таємне бажання померти як агнець на хресті. Але це видавалося йому таким щастям, і, хоча знав, що розпинають у римі навіть найгірших злочинців не смів навіть молитися за таку смерть. Думав, що, мабуть, доведеться йому згинути від зубів хижих звірів, і це його непокоїло. З дитинства ріс у непрохідних хащах, постійно займаючись полюванням, у якому завдяки своїй надлюдській силі, ще не ставши й дорослим, вже славився серед лігійців. Було воно таким його улюбленим заняттям, що пізніше, коли був у Римі, і мусив от нього відмовитися, ходив до віваріїв і до амфітеатрів, щоб хоч подивитися на знаних і незнаних звірів. Коли дивився на них, прокидалося в ньому нездоланне бажання боротися, вбивати. Тож тепер побоювався в душі, що коли доведеться йому зустрітися з ними в амфітеатрі, оволодіють ним почуття негідні християнина, який мусить померти благочестиво і смиренно. Але покладався в тому на Христа, маючи втішатися іншими, приємнішими думками. Ось чув, що Агнець оголосив війну силам пекельним і злим духам, до яких віра християнська зараховувала усіх поганських боїв, думав, що в цій війні придасться все-таки Агнецеві, і зуміє прислужитися йому ліпше за інших, позаяк йому не вкладалося в голові, що душа його не може бути сильнішою за душі інших мучеників. Зрештою, молився цілими днями, прислужувався в'язню, допомагав охоронцям і втішав свою царівну, яка інкоді бідкалася, що в своєму короткому житті не могла зробити стільки добрих справ, скільки їх здійснила славна Тавіфа, про яку розповідав їй свого часу апостол Петро. Охоронці, яких навіть у в'язниці переймало побоювання перед неймовірною силою гіганта, не було ж, бо для неї ні кайданів, ні град достатніх, полюбили його врешті за його сумирний характер. Не раз, дивуючись його спокою, намагалися випитати причину, а він розповідав їм з такою непохитною певністю, яке життя чекає на нього по смерті, що слухали його із здивуванням. Бачачи вперше, що до підземелля, недоступного для сонця, може проникнути і щастя. І коли намовляв їх вірити в Агнця, не одному спадало на думку, що його служба – то служба раба, а життя його – життя бідняка. І не один замислювався над своєю недолою, і кінцем її буде тільки смерть. Але смерть викликала нові побоювання – і після неї вони не бачили для себе нічого. Тим часом цей лігістський гігант і ця дівчина, подібна до рожевої квітки на тюремній соломі, йшли до неї з радістю, як добра мих щастя. Розділ 65 Якось ввечері навідався до Петронія сенатор Сцевін і завів з ним довгу розмову про тяжкі часи, які обидва жили, про імператора. Говорив так одверто, що Петроній, хоча й був з ним у приятельських стосунках, насторожився. Сенатор нарікав на те, що світ іде криво і не самовито, і що все разом взяти мусить скінчитися якимось іще страшнішим лихом, аніж пожежа Риму. Говорив, що навіть агустіани розчаровані, що Феній Руф, другий префект преторіанців, на силу терпить безчесну владу Тегеліна, і що весь рід Сенеке, доведений до крайнищів таким обходженням імператора і старим наставником, як із Луканом. Нарешті почав згадувати про незадоволення люду і навіть про терянців, значну частину яких Феній Руф залучив на свій бік. «Навіщо ти це говориш?» – запитав його Петроній. Через побоювання за імператора, відповів Сцевін, маю далекого родича серед притуріанців. Його звати Сцевін, як і мене. І через нього знаю, що діється в таборі. Негативне ставлення зростає і там. Калі Голобач був теж безумним. І дивися, що сталося. Ось знайшовся Касій Харея. Страшний це був чинок. І, напевне, немає серед нас нікого, хто б його схвалив, і все-таки Херея врятував світ від потвори. «Тобто, – сказав Петроні, говориш так, я Херею не схвалюю, але то був прекрасний чоловік, і якби боги послали нам таких якомога більше, то було б добре». Але це він змінив тему розмови і почав несподівано вихваляти Пізона. Славив його рід, його шляхетність – його прихильність до дружини і врешті розум, спокій та рідкісний дар залучати людей. «Імператор бездітний», сказав, «І всі бачать наступникам Пізона. Без сумніву кожний допоміг би йому всією душею прийти до влади. Любить його Феній Руф, Ріда Неїв йому відданий, Плавтій Латеран і Тулій Стеціон скочили б за нього вогонь. теж саме самий Натал, і Субрій Флав, і Сульпіцій Аспер, Афраній Квінціан, і навіть Вестин. «З цього останнього небагато пізонові користі», – відповів Петроній. «Вестин боїться власної тіні». «Вестин боїться снів і духів», – відповів Сцевін. «Але чоловік він енергійний, і його справедливо хочуть обрати консулом. За те, що він у душі проти переслідування християн – не мусиш ти й його засуджувати, бо й ти зацікавлений у тому, щоб це безумство припинилося. «Не я, а Вініцій», – сказав Петроній. «Заради Вініція хотілося б мені врятувати одну дівчину, але не можу, бо позбувся прихильності Агенобарба». «Як це? Чи не помітив ти, що імператор знову наближає тебе і починає з тобою заговорювати?» І скажу тобі, чому? Ось збирається знову до Ахаї, щоб там співати грецькою мовою власні пісні. Горить бажанням вирушити в цю подорож, але разом з тим дрожить від думки, що насмішкуватість греків може його там спіткати. Вважаю, що там або йому може випасти найбільших успіх, або його може спіткати величезний провал. Потребує доброї поради, і знає, що ліпше за тебе, ніхто йому не може її надати. Ось привід для повернення прихильності. Лукан міг би замінити мене. Міднобородий ненавидить його, і в душі засудив же його на смерть. Шукає тільки причину, бо він завжди шукає причин. Лукан розуміє, що треба поспішати. «Присягаюся кастором, сказав Петроній. «Можливо, це й так». Але мав би ще один спосіб швидкого повернення прихильності. Який? Повторити Міднобородому те, що ти говорив хвилину тому. А я нічого не говорив тобі, – вигукнув свольованось це він. Петроній поклав йому руку на плече. Ти назвав імператора безумним, передбачав наступництво Пізона і сказав, «Лукан розуміє, що треба поспішати». І з чим це ви хочете поспішати, карісяме? Сте зблід, і хвилину вони дивилися один одному в Не повториш. Присягаюся стегна ки прийде, ти таке мене добре знаєш. Ні, не повторю. Нічого не чув, але теж і не хочу нічого чути. Розумієш, життя за коротке, аби варто було вживати якихось заходів. «Прошу тебе тільки, щоб відвідав сьогодні Тегеліна і розмовляв з ним не так само довго, як зі мною. Про що захочеш?» «Для чого?» «Для того, аби якщо мені, скаже колись Тегелін, стевін був у тебе, я міг йому відповісти. Того самого дня був він також і в тебе». Слухаючи його, стевін зламав тростинку із слонової кістки, яку мав в руці, – і відповів, нехай лиха доля впаде на цю річ. Буду сьогодні в Тегеліна, а потім на банкеті в нерви. Адже й ти будеш? У всякому разі, до зустрічі, післязавтра в амфітеатрі, де виступлять уже рештки християн. До побачення. Післязавтра, повторив, залишившись сам Петроні, отже, не можна втрачати часу. А Генобарб дійсно потребує мене в Ахаї тож, може, рахуватиметься зі мною. І вирішив спробувати останній засіб. На банкеті в нерви імператор зажадав, аби Петроній був навпроти нього, бо хотів поговорити з ним про Ахаю та про міста, в яких є шанси виступити найліпше. Ішлося найбільше про афінян, яких він боявся. Інші августіани зосереджено слухали ту розмову, щоб, вихопивши окрушений суджень Петронія, видавати пізніше їх за свої власні. «Здається мені, що я досі ще не жив», – сказав Нерон, «і що з'явлюся на світ лише в Греції». «Народишся для нової слави та смерті, відповів Петроній. «Сподіваюся, що так і станеться, і Аполлон не виявиться заздрізним. Якщо повернуся з тріумфом, – Здійснюємо гекатомбу, якої жоден бог не мав досі. З він процитував вірш Горація. «Сік те діва потенс купрі!» «Сік фратерес хеленає лусіда сідера!» Венторумке регат патер!» «Корабель стоїть уже в Неаполісі», – сказав імператор. Хотів би поїхати і завтра. На це Петроній підвівся і, дивлячись просто в вічі Нерона, сказав, «Дозволь, Божественний, я спершу влаштую весільний банкет, на яким перед усім запрошую тебе». «Весільний банкет? Який?» запитав Нерон. «Вініція, з донькою лігійського царя, а твоєю заручницею. Вона, щоправда, тепер у в'язниці, але, по-перше, як заручниця не може бути ув'язнена, а, по-друге, ти сам звалив одружити Вініція з нею. Твої вироки, як вироки Зевса, незаперечні, тому накажи випустити її з в'язниці, і я віддам її женихові. Холоднокровність і спокійна впевненість, з якою говорив Петроній, збили з пантелику Нерона, який губився завжди, коли хтось говорив з ним таким тоном. «Знаю», – відповів, опускаючи очі. «Думав про неї та про того велетня, який задушив Кротона». «У такому разі обоє врятовані», – відповів спокійно Петроній. Але Тегелін прийшов на допомогу своєму повелителю. «Її ув'язнено з волі імператора. Ти ж сам сказав Петронію, що вироки його незаперечні». Всі присутні, які знали історію Вініціа та Лігії, Прекрасно розуміли, про що йдеться. Тож замовкли, зацікавлені, чим завершиться розмова. «Її ув'язнено через твою помилку і через твоє незнання права народів всупереч волі імператора», – заперечив Петроній. «Ти, Геліни, ти наївний чоловік, але ж і ти не пробуєш стверджувати, що вона підпалила Рим. Бо зрештою, коли б навіть так стверджував, «Імператор би тобі не повірив». Але Нерон вже опанував себе і почав примружувати свої короткозорі очі з виразом невимовної єхидності. «Петроній має рацію», – сказав за хвилину. Тигелін здивовано глянув на нього. «Петроній має рацію», – повторив Нерон. «Завтра перед нею відчиняться ворота в'язниці, а про весільний банкет – ми побалакаємо в амфітеатрі. Я знову програв, подумав Петроній. І, повернувшись додому, був уже певен, що надійшов край життю її. Тож вранці наступного дня послав до амфітеатру надійного вільновідпущеника, аби той домовився з доглядачем сполінарію про видачу її тіла, бо хотів передати його вініцію. Розділ 66. За часів Нерона війшли в звичай вечірні вистави як у цирку, так і в амфітеатрі, що раніше були нечастими і давалися у винятковому випадку. Августянам подобалося це, бо нерідко після них влаштовувалися банкети і пиятики, які тривали аж до ранку. Хоча люд уже був пересичений кровопролиттям, одначе коли рознеслася вістка що добігають кінця ігри, і що останні християни мають померти на вечірній виставі, незлеченні натовпи народу кинулися до амфітеатру. Августіани з'явилися всі, бо здогадувалися, що імператор вирішив розважити себе трагедією страждань Венеція. Тегелін тримав у таємниці, якій муки було призначено для нареченої молодого трибуна – але це тільки розпалювало загальну цікавість. Ті, хто колись бачив її у Плафтіїв, розповідали тепер чудеса про її красу. Інших передусім турбувало питання, чи дійсно побачать її сьогодні на арені. Багато з поміж тих, хто чув відповідь, яку дав імператор Петронію, у нерви, тлумачили її собі подвійно. Дехто припускав просто, що Нерон отдасть або, може, вже віддав, дівчину Вініцію, а згадували ж бо, що вона була заручницею, тож їй дозволено вшановувати такі божества, які їй подобаються, і право народів її не дозволяло карати. Непевність, очікування і зацікавлення опанували всіх глядачів. Імператор прибув раніше, ніж зазвичай, і враз із його прибуттям почали знову шепотітися – що все-таки має статися щось надзвичайне, поза як Нерона, окрім Тегеліна та Ватинія, супроводжував Касій, центуріон гігантського зросту і велетенської сили, якого імператор брав із собою тільки тоді, коли хотів мати поруч захисника. Помічено також в самому амфітеатрі вжито певних запобіжних заходів. Преторіанської сторожі було збільшено, і командував нею не Центуріон, а трибун Субрій Флав, знаний досі своєю сліпою відданістю Нерону. Певна річ, імператор прагнув убезпечити себе від вибуху розпачу Вініція, і цікавість зросла ще більше. Усі погляди з напруженою цікавістю були спрямовані на місце, де сидів нещасний наречений. Він був дуже блідий і з укритим краплями поту чолом. Непевний, так само, як і інші глядачі, але занепокоєний до глибини душі. Петроній, допоття не знаючи, що має відбуватися, не сказав йому нічого, тільки запитав, повернувшись од нарви, чи готовий на все? І ще, чи буде він на видовищі? Мініцій відповів на обидва запитання так. Але при цьому, по всьому тілу в нього пробігали мурашки, бо здогадувався, що Петроній не запитує без причини. Сам він жив од якогось часу, мовби тільки напівжиттям, заглиблений у думки про смерть і, примирившись із смертю лігії, бо це для них обох мало бути і визволенням, і шлюбом. Але тепер зрозумів, що одна справа думати заздалегідь про останню хвилину як про спокійне поранання в сон, а інше – іти дивитися на муки істоти, яка дорожча за життя. Всі перенесені раніше страждання ожили в ньому заново. Притишений розпач знову кричав у душі і охопило його давнє бажання врятувати Лігію за всяку ціну. Зранку хотів проникнути в кунікули, аби переконатися, що Лігія там – але притурянська сторожа пильнувала всі входи, і накази були такі суворі, що солдатів навіть знайомих не зм'якшили ні прохання, ні золото. Вініцію здавалося, що непевність зажене його в могилу щодо того, як він побачить водовище. Десь на дні серця жовріло ще сподівання, що, може, лігії немає в амфітеатрі, та що всі побоювання марні, Хвилинами чіплявся за це сподівання, що сили, говорив собі, що Христос міг її все-таки забрати з в'язниці, але не допустить її муку, цирку. Раніше погодився жабуло на все, що в його волі. Тепер же, коли його відштовхнули від дверей кунікулів, повернувся на своє місце в амфітеатрі і зацікавлених поглядів, звернених на нього, зрозумів, що найстрашніше припущення його може бути слушним. Почав благати в його душі про порятунок із пристрастю, подібною може до погрози. «Ти можеш!» – повторював він, стискаючи кулаки. «Ти можеш!» Раніше він не здогадувався, що ця хвилина, коли вона перетворюється на дійсність бути такою страшною, Тепер, не усвідомлюючи, що з ним діється, відчував все-таки, якщо побачить муки лігії, то його любов перетвориться на ненависть, а його віра – на розпач. І водночас жахався цього відчуття, боявся образити Христа, якого благав про милосердя і чудо, вже не прохав про її життя. Хотів лише, щоб вона померла, перш ніж її виведуть на арену, і страшної безодні скорботи повторював в душі. «Хоч у цьому не відмов мені, а я тебе любитиму ще дужче, ніж любив досі». Врешті-решт думки його завирували, як гнані ураганом хвилі. Пробуджувалися в ньому жадоба помсти і крові. Охоплювало його шалене бажання кинутися на Нерона і задушити його про всьому народі водночас розумів, що ця жадоба ображає знову Христа і порушує його заповіді. Іноді спалахували блискавки в його мозку, сподівання, що все це перед чим здригнулася його душа, що може відвернути всемогутня і милосердна рука. Але згасали відразу ж, мов би, в прикрості, що той, хто міг єдиним словом зруйнувати цей цирк і врятувати лігію, все-таки покинув її, хоча вона й вірила йому і полюбила його всіма силами свого чистого серця. І далі думав, що от вона там лежить у темному кунікулі, слаба, беззахисна, покинута, віддана на волю озвірілих охоронців, замить до смерті, а він мусить чекати без в цьому страшному амфітеатрі не знаючи, яку вигадану для неї муку, і що за хвилину він побачить. Врешті, мов, людина, яка, падаючи в прірву, хапається за будь-яку рослину на її краю, так і він присрасно вхопився за думку, що все-таки лише віра може врятувати її. Залишалося ж тільки це, адже Петро говорив, що вірою можна землю зрушити в її основах, Тож зібрався, придушив собі сумніви, всю свою істоту зосередив в єдиному слові – вірю. І чекав чуда. Але як занадто натягнена струна мусить лопнути, так і його зламало напруження. Смертна блідість вкрила його лице, і тіло почало добіти. Тоді подумав, що благання було його почути, і він помирає. Видалося йому, що Лігія без сумніву, мусила вже також померти, і що Христос забирає таким чином їх до себе. Арена, біля тоги незлічених глядачів, світло тисяч ламп і смол скипів – все разом зникло в нього з очей. Але слабкість не тривала довго. За хвилину прийшов до тями, а радше привело до тями його нетерпляче тупання глядачів. Ти хворий, сказав йому Петроні, звели віднести себе додому. І, незважаючи, що скаже на цей імператор, підвівся, щоб підтримати Вініція і вийти з ним разом. Серце його наповнило жалістю, а до того ж, нестримно дратувало його те, що імператор дивився крізь маракт на Вінніція, досліджуючи з задоволенням його страждання. Може, для того, щоб потім описати їх у патетичних строфах і здобути оплески слухачів. Вініцій похитав головою. Міг померти в цьому амфітеатрі, але не міг із нього вийти. Адже вистава мала розпочатися з хвилини на хвилину. Дійсно, майже в ту саму мить префект міста махнув перед собою червоною хусткою, і на цей знак заскріпіли ворота навпроти імператорського подіуму. Із темної пащі вийшов на яскраво освітлену арену Урс. Велетень мружився, очевидно засліплений світлом арени. Потім вийшов на її середину, роздивляючись навколо, ніби намагаючись зрозуміти, з чим йому доведеться зустрітись. Всім августіанам і більшості глядачів було відомо, що цей чоловік, який задушив Кротона, отже, дивлячись на нього, публіка зашуміла. В Римі не бракувало гладіаторів, які переважали звичайних людей з ростом і силою, але такого не бачили ще очі Квіритів. Касій, стоячи в подіумі за імператором, видавався проти цього лігійця, Мершавим чоловічком Сенатори, Вестелки, Імператор, Агустіани І люд із захватом Знавців і любителів Дивилися на його могутні Як стовбури дерев, стегна і груди Мов би два з'єднані щити І на Геркулесові руки Гамір зростав І з кожною хвилиною Для цього натовпу не могло Просто існувати іншої насолоди Як бачите такі мускули в грі, в напруженні, в боротьбі. А Гамір перетворився на галас із гарячковим запитанням, де живе плем'я, що народжує таких велетнів? А він стояв посередині амфітеатру, оголений, схожий більше на кам'яного колоса, ніж на людину, із осередженим і смутним обличчям Барвара. І бачачи порожню арену, Поглядав із подивом своїми блакитними очима дитини, то на глядачів, то на імператора, то на грати кунікулів, звідки очікував катів. У ту хвилину, коли виходив на арену, серце його закалатало в останній надії, що, може, чекає його хрест. Але коли не побачив ні хреста, ні приготовленої ями, подумав, що недостойний тієї милості – і доведеться йому померти інакше, напевно, від звірів. Був беззбройний і вирішив згинути, як належить прихильнику Агнця, спокійно і терпляче. Тим часом хотів помолитися ще Спасителю, тож ставши навколішки, склав руки і підвів очі до зірок, якими готіли крізь отвір у даху цирку. Така поведінка не сподобалася натовпу, «Досить уже тих християн, що помирають, як вівці. Певна річ, якщо велетень не захоче захищатися, видовище не вдасться». Тут і там почувся свист. Деякі почали викликати мастигофорів, завданням яких було шмагати борців, які відмовляються битися. За хвилину одначе все стихло, бо ніхто не знав, що очікує велетня і чи не захоче він оборонятися, зустрівшись віч навіч із смертю. Чекати довго не довелося. Раптом пролунали пронизливі звуки мідних труб, відчинилися грати навпроти імператорського подіуму, і на арену вибіг під крики бестіарів величезний германський тур, несучи на голові оголене тіло жінки. «Лігія! Лігія!» – крикнув Вініцій потім схопив руками волосся на скронях, зібгався в клубок, як людина, що відчула в собі гостряк з писа і хрипким над людським голосом почав повторювати «Вірою, вірою, Господи, чуда! І не відчув навіть, що в ту мить Петроній накинув йому на голову тогу. Здавалося йому, що це смерть, або біль затулили йому очі. Не дивився, не бачив, Охопило його відчуття якоїсь страшної порожнечі. В голові не залишилося жодної думки. Уста тільки повторювали безтямно вірю, вірю, вірю. Амфітеатр затих. Августіани, як один, підвелися з місць. Позаяк на арені відбувалося щось надзвичайне. Ось покірний, готовий на смерть лієць. Побачивши свою царівну, на рогах дикої тварини підхопився і, ніби обпечений живим вогнем, пригнувшись, побіг прямо до розлютованого звіра. Із усіх грудей вирвався зойк здивування, після чого настала мертва тиша. Лігієць, як оком змигнути, опинився біля несамовитого бика і схопив його за роги. «Дивись!» – крикнув Петроній – Зриваючи того з голови Вініція. Той підхопився, закинувши голову назад, І, блідий, як полотно, почав дивитися на арену осклянілим, несвідомим поглядом. Усі затамували подих. У амфітеатрі можна було почути, як пролітає муха. Люди не вірили своїм очам. Відтоді, як Рим став Римом, не бачили нічого схожого. Лігід тримав дикого звіра за роги. Ноги Урсав загрузли по кісточки в пісок. Спина вигнулася, як натягнутий лук. Голова втяглася в плечі. На руках мускули нап'ялися так, що шкіра мало не лопалася від їхнього напруження. Але бик не міг зрушити з місця. І людина, і звір залишалися нерухомими. І глядачам здавалося, що бачать якусь картину, на якій зображено подвиги Геркулеса або Тезея, або групу вирізблину з каменю. Але в тому спокої відчувалося щось страшне – напруження двох непокірних сил. Тур, як і людина, загруз ногами в піску, а темний кудлатий його тулуб вигнувся так, що схожим був на величезну кулю. Хто перший виснажиться? Хто перший впаде? Ось було питання, яке для цих пристрасних любителів боротьби мало в ту хвилину більше значення, ніж їхня власна доля, ніж увесь Рим і його панування над світом. Цей лігієць був для них тепер напівбогом, достойним поклоніння та статуй. Сам імператор підвівся, вони з Тигеліном, знаючи про силу чоловіка, навмисно підготували таке видовище і хидно мовили собі «Нехай цей кротоновбивця здолає тура, якого ми виберемо». А тепер із подивом дивилися на картину, яку мали перед собою, мов би не вірячи, щоб таке могло бути насправді. В амфітеатрі можна було бачити людей, які, підніши руки, так і лишилися в цій позі. Іншим лоби заливав піт. Наче самі боролися із звіром. У цирку чути було тільки сичання полум'я і шелест жарин, які падали з смолоскипів. Голоси завмерли у глядачів на устах, серця калатали, готові вискочити з грудей. Всім здавалося, що боротьба триває вічність. А людина і звір, все стояли у жахливому напруженні, мов би вкопані в землю. Раптом глухе, схоже на стогін нервіння, почулося зарени, після якого з усіх грудей вирвався зойк, і знову запанувала тиша. Людям здавалося, що вони бачать сон. Ось потворна голова бика почала хилитися набік у залізних руках варвара а обличчя лігіця, шия і плечі зробилися пурпурними. Спина вигнулася ще крутіше. Видно було, що збирає рештку своєї надлюдської сили, але що йому вже і ненадовго вистачить. Усе глухіше, хребтіше та все болісніше ревіння тури змішувалося з диханням белетня. Голова звіра все більше схилилася набік і з висунувся довгий запінений язик. Іще хвилина, і до слуху глядачів, які сиділи ближче, долетів, наче тріск зламаної кістки, після чого звір повалився на землю із скрученими в'язами. Тоді велетень, як оком змигнути, зірвав мотузки з його рогів і, взявши дівчину на руки, відцапувався, переводив подих. Лице його зблідло, волосся злиплося від поту, плечі й руки, здавалося, були облиті водою. Хвилину стояв так, мов би, безтямний, потім все-таки підвів очі і почав дивитися на глядачів. Амфітеатр скаженів. Стіни будівлі задрежали від крику десятків тисяч глядачів. От часу початку ведовищ не пам'ятали такого захвату. Ті, що сиділи на верхніх рядах, покинули свої місця і почали спускатися вниз, товплячись у проходах між лавами, аби ближче придивитися до селача. З усіх кінців залунали голоси про помилування, пристрасні, наполегливі, що перетворилися на єдиний загальний крик. Цей велетень став тепер дорогим для цього залюбленого в силу люду, і першою особою в Римі. Він же зрозумів, що НАТО вимагає, аби йому було подаровано життя і повернено волю, але, очевидно, його турбувала не лише власна доля. Якусь хвилину роздирався навколо, потім наблизився до імператорського подіуму і, погодуючи тіло дівчини на витягнутих руках, підвів очі з благальним поглядом ніби промовляючи, «Змилуйтеся над нею, її врятуйте, я для неї це зробив». Глядачі добре зрозуміли, чого він хоче. Вигляд непритомної дівчини, що проти величезного лігійця видавалася малим дитям, зрушив натовп вершників і сенаторів. Її тендітне тіло, таке біле, мов би виріз блинне з Її непритомність, жахлива небезпека, з якої визвали в її велетень, і врешті її краса та відданість вразили серця. Деякі думали, що це батько благає змилуватися над його дитям. Жалість спалахнула раптовим полум'ям. Досить уже крові, досить смерті, досить мук. Придушені слізьми голоси почали волати про помилування для обох. Гурс тим часом посувався навколо Арени і, погойдуючи весь час на руках дівчину, рухом і очима благав зберегти їй життя. У цю мить Вініцій зірвався з місця, перескочив через бар'єр, який видокремлював перший ряд від Арени, і, підбігши до Лігії, накрив тогою її оголене тіло. Потім роздер свою туніку на грудях, відкриваючи шрами, що лишилися після ран, які він дістав у Вірвенській війні і простягнув руки до людей. Несамовитість натовпу в амфітеатрі перевершила всі межі. Люди затупали і завили, в голосах, що вимагали пощади, чулася погроза. Люд заступався вже не тільки за атлета, але ставав на захист дівчини, воїна та їхньої любові. Тисячі глядачів повернули обличчя до імператора, в очах палав гнів, кулаки стискалися, той зволікав і вагався. Довініться, що правда, не відчував ненависті і зовсім не бажав смерті лії. Але волів би тіло дівчини бачити розпореним рогами бика або розтерзаним іклами хижаків. Як його жорстокість. Так і його звиродніла уява та жадоба знаходити якусь розкіш у таких водовищах, не мали меж. А тут народ хотів його позбавити задоволення. Ця думка гнівом відбилася на його гладкому обличчі. Самолюбство не дозволяло йому також піддаватися волі натовпу, а водночас і відкинути її не смів через вроджене боягузтво тож почав дивитися, чи принаймні серед агустіанів не побачить повернутих вниз пальців на знак смерті. Але Петроній тримав піднесену руку вгору, дивлячись при тому майже з викликом у його лице. Забобонний, але схильний до захоплення вестин, який боявся духів, а не боявся людей, давав знак помилування. Те ж саме робив сенатор Сцевін і Нерва, і Тулій Сенеціон, і старий славетний полководець Осторій Скапула, і Антистій, теж там робив Пізон, і Венет, і Криспін, і Мінуцій Терм, і Понтій Телезін, і найповажніший, шановний усім народом Трахея. Бачачи це, імператор отставив смараг двідока з виразом презирства та образи, і в цей час Тегелін якому хотілося зробити на зло Петронію, нахилився до нього і сказав, «Не поступайся, божествений, маємо претуріанців». Тоді Нерон повернувся в бік претуріанців, на чолі яких був суворий, відданий йому досі душею й тілом субрій флав і побачив щось надзвичайне. Грізне обличчя старого трибуна було залите слізьми, і руку він тримав Піднятою вгору на знак милосердя. Тим часом глядачів охопило божевілля. Куря визнялася від тупоту ніг і повисла над амфітеатром. Серед вигуків почулися голоси Агенобарб, матери вбивця, палій. Нерон злякався. Народ був у цирку всевладним. Колишні імператори, особливо Калігола, дозволяли собі часом йти проти волі народу, що зрештою викликало завжди заворушення, аж до кровопролиття. Але Нерон перебував у іншому становищі. Передусім, як комедіант і співак, потребував прихильності Люду, а, по-друге, хотів мати його на своєму боці проти сенату і патрицієв. І, врешті, після пожежі Риму, намагався всіляко задобрити його, і спрямувати гнів його проти християн. Зрозумів врешті, що противитися довше було б небезпечно. Заворушення, почавшись у цирку, могло охопити все місто і мати непередбачувані наслідки. Тож ще раз поглянув на Субрію Флава, на Центуріона Сцевіна, що був родичем сенатора, на солдатів, і бачучи всюди нахмурені брови, Зворушені обличчя та спрямовані на нього погляди Дав знак помилування Тоді грім оплесків прокотився від верхів Аж до низу амфітеатру Люд впевнений уже був, що засуджені житимуть Поза як від цієї хвилини підпадали вони Під його покровительство І навіть імператор не посмів би Переслідувати їх надалі своєю помстою